Og velkommen til Euro Investor Morgennyheder. Det er torsdag den 29. juni, og i dag starter vi med et par gode råd til, hvordan du får gjort din portefølje sommerklar. Derefter skal vi høre om en amerikansk aktiegigant, som slog kursrekord torsdag og er på vej mod en imponerende bedrift. Og til sidst skal vi høre om en stor investor i Christian Hansen, der er særdeles kritisk over for virksomhedens seneste kovending, når det kommer til at vise støtte til LGBT-plus-miljøet. Du lytter til Euroinvestor morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Selvom der er usikkerhed omkring økonomien, så kan det godt betale sig at være investeret på den lange bane, og derfor kan et eftersyn af porteføljen være godt givet ud. Sådan lyder det fra Saxobanks nordiske direktør, Philip Freis, der til Euroinvestor giver sin råd til, hvordan du gør din portefølje sommerklar. Philip Freis anbefaler blandt andet, at man kan bruge tiden i solsengen til at overveje, om man har den bedste fordeling af investeringsaktiver. Den optimale fordeling af eksempelvis aktier, obligationer og andre investeringsobjekter afhænger af, hvilken risikoprofil og tidshorisont man investerer efter, fortæller han. Ferien kan altså være et godt mulighed for at lave et eftersyn og tjekke op på, om tingene spiller sammen, siger han. Derudover advarer han også mod, at man bliver grebet af frygten for at gå glip af den næste store investering, mens man er på ferie. Derfor anbefaler han, at man kun investerer i det, man selv er tryg ved, og ikke det andre er tryg ved. Du kan læse alle Philip Freys råd på yourinvestor.dk. Verdens største virksomhed mål på markedsværdi bulrer mod en vanvittig rekord. Der er tale om amerikanske Apple, som kunne se selskabets aktie stige med 0,6 onsdag. Det betød også, at Apple-aktien lukkede i en ny rekordnotering i en kurs på 189,25 dollar. Derfor nærmer Apple-koncernen sig et skarpt hjørne. En markedsværdi på 3 billioner dollar eller 3.000 milliarder. Med onsdagens fremgang mangler aktien blot at vinde yderligere 0,8 procent eller små 24 milliarder dollar på markedsværdien, før Apple som det første selskab nogensinde overstiger en værdi på 3.000 milliarder dollar. Apple-aktien er steget med mere end 45 procent i år, og det skyldes blandt andet investorens håb om, at den amerikanske centralbank er ved at være til vejsende i sin strammingscyklus af renterne. Derudover er tech-koncernen også blevet løftet, løftet af hypen omkring kunstig intelligens. Det er ikke kun medarbejderne i Christian Hansen, der står tilbage med vrede og undren efter at virksomhederne har valgt at sløjfe sin offentlige støtte til LGBT-plus-miljøet efter pres fra amerikanske kunder. Nu melder en større investor i den danske enzymgigant sig også på banen og kræver en forklaring fra selskabet. Der er tale om pension, som har omkring 130 millioner kroner investeret i Christian Hansen. I et interview med Børsen kritiserer administrerende direktør Jens Munkholst beslutningen. Det er ikke et særligt godt svar i forhold til at have nogle værdier i en virksomhed, at man transformerer og ændrer sig, fordi man bliver udsat for pression. For hvad bliver så det næste? Christian Hansen åbner en ladeport for, at virksomheder, de gør forretninger med, kan påvirke Christian Hansens værdigrundlag. Det tror jeg ikke, der er nogen virksomheder, der er tjent med, siger Jens Munkholst til Børsen. Efter at have holdt et møde med ledelsen i Christian Hansen ved Akademikerpension overveje, om de vil tage sagen op på den næste generalforsamling. Tidligere på ugen kom det frem i børsen, at Christian Hansen havde trukket al synlig støtte til LGBT-plus-miljøet. Det var f.eks. fra selskabets kommunikationskanaler og sociale medier. Virksomheden selv har forklaret, at det handler om Kommercielle hensyn og at medarbejdere i USA blandt andet er blevet truet på grund af virksomhedens støtte til LGBT-miljøet. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan lytte med på millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på journalists.k i løbet af dagen. Husk også at abonnere på morgennyheder, der hvor du lyttede til din podcast. Tak fordi du lyttede med.